«Що тут було?» – поцікавився наш кореспондент у свого давнього знайомого Джеймса Сілкі, коли поліційний лікар надавав тому медичну допомогу. «Вони ніколи не висадяться в Британії», – відповів бідолашний Сілкі. Один із поранених гостей, що відмовився назвати своє прізвище, попросив переказати читачам Івнінг Телеграф, що вважає всю цю історію, Однією з російських комуністичних інтриг. Вранці в сухо бачили підозрілого чоловіка, який розмовляв по-англійськи з чітким слов'янським акцентом. Ми знайдемо і покараємо винних, запевнив нашого кореспондента, старий інспектор кримінальної поліції Джеральд Барренс. Стежте за нашою інформацією. Слідство триває. І ми тримаємо руку на пульсі, як звичайно. Запис у щоденнику. Я подумав, яка в нас добра країна. Як вона виникла, долаючи ненависть, пильнуючи в собі суворість. Але як же вона вміє любити людей? Ми ж не можемо дозволити собі щоб загинула, вилетіла з суспільства до канави, бодай одненька людина. Перевиховуємо нероб, примусово лікуємо п'яниць, терпимо демагогів, до кінця вислуховуємо багатьох балакунів, у чий бік і голову повертати не треба. Це з доброти нашої вознесло такого годика, межа суспільної користі якого – «Кар'єра рекламного агента». Це з доброти нашої. В літераторах тримаються деякі мої приятелі, що катують себе і літературу, але вже звикли і не вміють жити інакше. А та офіціантка, що вирішала сьогодні в ресторані аеропорту, повчаючи двох подорожніх, які квапились пообідати, бо літак на Красноярськ відлітав за годину, довго б шукала нового місця роботи. Вперед день державного свята треба розмовляти і думати і про таке, бо дехто цілком серйозно готовий сприйняти радянську владу як щедру прощальницю та давальницю, манну з неба, лише не як вимогливу народну державу. Треба говорити про це, Почавши хоча б від дрібнички, від оголошення, яке півроку висить у мене в під'їзді, список мешканців, які вже дуже давно не вносять квартплату. В Лондоні таку публіку просто повикидали б на вулицю без усяких молінь в під'їзді. Треба написати. Треба розповісти про токарів, що вчаться і пишуть вірші бо живуть в Радянському Союзі і певні своєї потрібності в великій нашій робітничій країні. Треба написати про стільки різних речей, що тільки б вистачило сили й таланту. Уже закінчилась пауза. Руки набрякли перед чуттям нової роботи. Хоч би серце не так боліло щовечора. Але рано ще нарікати на серце, Он, яку гарну поему опублікував Чайка. А його ж серце таки справді зболіло наскрізь за стільки літ. Стільки хочеться написати, Стільки б я зміг. Телефонна розмова. Крим? Крим? Він вилетів рейсом 1246. Зустріньте його. Бо гіпертонічний криз такий молодій людині ні до чого. Вашому ж печенюку вже за сорок, який там він молодий. Молодий, але нерви в нього, як у сторічного акробата, перетліли з перенапруг. Зустріньте його, будь ласка, і влаштуйте як слід. До лікарні його не треба. Зробіть номер у готелі, хай перепочине трохи. Зустрінемо, зустрінемо, нехай летить. Синє море, білий лайнер.